Але всі пригадати не може. Чув виразно «сакве» та мон Тоді ж чулося і неначе бурюкання борюкання кількох осіб. Хтось шарпався і вовтузився. Різкий голос був дуже гучний, гучніший за хрипкий. Певен, що той голос не належав англійцеві. Здається, мова була німецька. Голос міг бути і жіночий.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 то нікого ніде не побачили. Вікна і чолової, і затильної кімнати були опущені і надійно закриті зсередини. Двері між двома кімнатами були зачинені, але не замкнені. Двері з чолової кімнати на сходи були замкнені, ключ стерчав із середини. Двері малої кімнати з чола будинку